Velkommen til en af de fine københavnske salonger. Velkommen til en salon, hvor mine gæster, bramfrit og begavet, lufter deres kæpheste i den aktuelle politiske debat. I dag skal vi tale om, hvor vores børn og unge bliver dummere og dårligere arbejdskraft i fremtiden, fordi de ser alt for meget skærm, både i skolen og derhjemme. Og vi skal også tale om, om vi har skabt et system, der i nogle tilfælde holder borgere, der egentlig godt kunne arbejde uden for arbejdsmarkedet. Det handler mine to gæsters kæpheste om i dag. Mit navn er Mette Østergård. Velkommen i Østergaards Salon. Ja, velkommen til mine to gæster. Tak. Nina Schmidt, økonomiprofessor og formand for Reformkommissionen. Og velkommen også til dig, Lars Sandahl, som jo er direktør i Dansk Industri. Velkommen. Tak. Tak. Nina Schmidt, du har jo pumpet anbefalinger ud til regeringen og os alle sammen de seneste måneder. Det er dig, der har foreslået alt fra at afskaffe 10. klasse til at treårige skal have vurderet deres sprog til at udsatte unge skal mere virksomhedspraktik. Vi er vel godt over den... Gode side af 100 forslag, eller sådan noget samlet set? Ah, jeg tror cirka, det er 100, Omkring som er kommet her i maj måned. Ja, men det er jo også nogen. Øh, det har du, fordi du er formand for Reformkommissionen, som sagt, som regeringen har nedsat. I har fået til opgave at kigge på, hvordan kan vi reformere vores samfund, så vi får flere i arbejde, og vi har ikke mindst også få noget mere øh, produktivitet. Hvad har været det mest overraskende for dig, du arbejder med det her, i hvert fald sådan intensivt et halvt år cirka? Hvad har overrasket dig mest, når du sidder og kigger på, hvor vi egentlig kan skabe mere arbejdskraft? Jeg synes, der er noget omkring det velfærdssamfund, vi har skabt, hvor jeg er blevet overrasket alligevel over hvor mange unge, hvor mange børn, unge og voksne vi taber, mm. øh, som faktisk burde kunne finde en plads på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet og alt det der var mening med velfærdsstaten, vi skulle gøre øh, godt og så videre, men som vi mislykkes for. Det, det, synes jeg er, det har overrasket mig, for vi går jo rundt og bilder os ind, eller siger, at vi har sådan et stærkt arbejdsmarked. Det har vi også. Og alle skal med, og alle Alt er lige. Det der. Og, og Men vi gør også nogle ting i vores velfærdssamfund, som reelt er en fiasko. Jeg fandt et uh, citat i rapporten, som jeg i hvert fald blevet mærket i. I skriver, i virkeligheden kan det siges helt enkelt. Det rækker ikke bare at betale sin skat, og så forvente, at den offentlige sektor klarer resten. Hvem er det egentlig henvendt til? Ja, det er sådan set lige præcis. Den del af det er henvendt til os alle sammen. Det er henvendt til Lars og alle Lars Andhals virksomheder, øh, som vi mener, øh, faktisk skal tilbage til det, er der nogen, der gør allerede i dag, men det der med at tage et ansvar øh, for, øh, for sine medarbejdere, også, også dem, der måske er på kanten, for eksempel de unge, men også os alle sammen som borgere i det her land, civilsamfundsorganisationer, fordi det, der er så fantastisk at se, det er, at der, hvor man gør det, der, hvor virksomheder gør det, der, hvor civilsamfundsorganisationer gør det, der kan det faktisk flytte rigtig meget. Det skal vi tale meget mere om, når vi når til din kæphest, men først også ordentligt velkommen til dig, Lars Sandal. Mange tak. Du er jo topchef i Dansk Industri. Man kan præsentere dig på den måde, at du er repræsentant for over 19.500 virksomheder over en halv million medarbejdere. Der er sikkert også en anden måde at præsentere dig på. Hvis vi nu bad din telefon om at præsentere dig i forhold til dit mobilforbrug, hvad ville den så sige om dig? For meget. <laughs> du, bare for meget. Du er for meget. Bare for meget. <laughs> Hvem, men øh, som alle andre vil jeg næsten tro, som har en aktiv hverdag, og som er i kontakt med utrolig mange... Øh mennesker og informationskilder osv., og så, så, så, så prøv at kigge på, hvor meget man faktisk sidder og kigger ned i den skærm. Alt, alt, alt, alt for meget det er usundt. Det er ikke mm. godt. Men det er klart, det er også et meget, meget stort hjælpemiddel at gøre, at vi på mange måder kan være meget, meget effektive og være meget hurtige og være meget vidende og være alt muligt, men det har bestemt også en slagside. Hvordan kan du mærke på dig selv, hvis du har brugt din skærm for meget? Jamen altså, jeg kan, jo, jeg kan jo se på fakta, jeg kan mærke det i min hånd, jeg kan mærke det i to af mine fingre, og så kan jeg mærke ind i mit hoved, at det koger. Ik? Fordi ofte så prøver man jo så at lave alt muligt andet samtidigt. Mm. Øhm, og det gør også noget andet i relationen mellem mennesker. Jeg synes det her med, at man er nærværende der, hvor man er. Hvor man faktisk er med de mennesker og interesserer sig for de mennesker, man omgiver sig med, er vigtigt. Mm. Det er ekstremt vigtigt i dagligdagen. Det er ekstremt vigtigt i en læringssituation. Det er ekstremt vigtigt i en mødesituation, i en forhandlingssituation, men også i en social situation. Ja. Og som leder er det ekstremt vigtigt, altså mange ekstremer her kan jeg godt høre, men virkelig vigtigt, at man som menneske har en social kontakt, at man kan mærke hinanden, at man faktisk tager hinanden alvorligt, og man tager ærligt talt ikke hinanden alvorligt, hvis man primært sidder og i en skærm, samtidig med at man laver alt muligt andet med andre mennesker omkring sig. Nina, hvordan vil din telefon præsentere dig? Jamen, jeg bruger den jo også rigtig meget. Selvfølgelig gør jeg det. Men øh, jeg tror faktisk, jeg, jeg tror ikke, jeg bruger den så meget som, som dig, Lars, øh, med det, du siger. Altså, jeg bruger den ligesom alle andre til mails og den slags ting og, og, øh, men, men sandt jo, jeg, i virkeligheden synes jeg ikke, det er os gamle. <laughs> nu er du noget hænger mig. Æ, men, men det er ikke os, der så meget er problemet i virkeligheden. Jeg synes, det er mega irriterende, hvis man sidder til møder af folk, så sidder der med mobilen nedenunder. Og sådan. Jeg er virkelig bekymret, når vi kommer ned til børnene, mm. og til det, der sker i de yngre aldersgrupper. så, så er du gerne der, at ride min kæppes, jeg høre. Det, ja. det det, der er min bekymring, øh, fordi jeg synes, der er sket noget. Nu har jeg selv fire børn, og der var det ikke noget issue, det her. Og jeg har ni børnebørn, og jeg synes allerede, jeg begynder at kunne se en forskel fra de ældste. Den ældste, hun er 13, og så har jeg dem med Jeg har flere på på syv år, Øh, og og, og der, begynder, der synes jeg, at der er en forskel. Og det er det med deres barndom og alt det der, som jeg virkelig synes, der er noget at tænke over med. Mm. Vi er alligevel ødelagt i vores alder. Og man skulle tro, I havde aftalt det her. Fordi nu har Nina jo lavet en smuk bro over til din kæphest, Lars. Øh, den hedder, at vi skal have et stop for mobiler og andre sociale medier i folkeskolen. Hvorfor så dramatisk? Fordi vi... Øh... Det er dilemma, og det er også firkantet at sige det på den måde, fordi på alle mulige måder så er det jo ikke sort-hvidt. Men hvis vi ikke gør nogen ting sort-hvidt engang imellem, så bliver det ikke gjort, og så bliver det ikke let for hverken lærere, eller elever, eller forældre at håndtere den her kæmpestore tendens med, at selv helt ned i de små klasser skal børn og unge altså konstant udfordres med teknologi og en skærm. Mm. Hvis vi ikke lærer og får noget socialt liv, noget samvær, noget indlæring, noget nærvær, noget reflektionstid. Og hele tiden, selv i de aller, aller klasser, udsætter vores børn for det her øh, digitale øh, kan man sige, overfald, som, som vi er udsat for. Så, så ser vi allerede nu, og jeg mener, at vi kommer til at se det i endnu højere grad, simpelthen utrolig stor mistrivsel med, med, for, blandt børn og unge. Det er svært at koncentrere sig, det er svært at læse, det er svært at have det godt. Livet er, er udfordrende, man bliver angst, man bliver, og så videre, så videre, så sociale relationer bliver vanskeligere og vanskeligere. Og det er, for at være et lykkeligt menneske først og fremmest, og for at være et, et, et godt sted i sin tilværelse, for at være en del af et, en arbejdsplads, eller en læringsinstitution, eller et samfund, så skal man også have mulighed for at kunne reflektere uden at skulle gøre det igennem et uh, digitalt instrument. I har jo øh, altså du har blandt andet også sagt at vores børn har været forsøgsdyr længe nok. Øhm, og Dansk Industri er jo faktisk kommet med flere forskellige initiativer til, hvad I synes, der skal, skal ske på området. Øh, for det første det her med, at der skal indføres et egentligt nationalt stop for brug af mobiltelefoner i landets folkeskoler, medmindre at man skal bruge det i undervisningen. I er åbne over for at begrænse adgangen til eksempelvis sociale medier, blandt andet ved, at man måske skal bruge sit nem idé eller mid til at verificere, at man faktisk er gammel nok til at bruge dem. Øh, og så vil I gerne have teknologiforståelse på skoleskemaet. Hvorfor skal dansk industri blande sig i, hvad der foregår i folkeskolen? Det er helt rigtigt, de forslag, du fremhæver her. Og hvorfor skal vi blande os i det? Det skal vi ganske enkelt, fordi at vi kærer os om, vi er interesserede i, vi er optaget af at skabe et godt samfund. Et, et godt velfærdssamfund, et velstående samfund, hvor vi kan være velfungerende og, og, og, og, og lykkelige. Hvad betyder og det, det er bro, velfungerende? Det... Fordi man kan jo også være et her. og sige, prøv at høre, vi kigger ind i en gennemdigitaliseret fremtid. Og vi er et af de mest digitaliserede samfund i verden. Er det ikke en konkurrencefordel for os, at vores unge og børn er digitalt indfødt. Jo, og derfor foreslår vi netop også, at det i højere grad kommer på skoleskemaet, så man kan lære at bruge de her teknologier, så man kan lære at bruge de her værktøjer på fornuftig vis, så man ved, hvor man skal være kritisk, og ved, hvor man skal passe på, ved, hvad man kan bruge det til. Så det, vi er meget, meget digitalt optaget, og meget, meget teknologioptaget, og også alt det, der kan gøre for os som samfund. Men hvad vi ser lige nu, det er socialt misbrug. Altså, det, det, det, det, er, det, er, det er en farlig tendens, og vi er forsøgsdyr, og vi har lavet vores børn være forsøgsdyr for det her rigtig rigtig længe. Jeg tror altså faktisk, vi skal have fat i det, før de kommer i skole. Og jeg tror, at vi er nødt til også at have forældrene med i det her. Øh, min oplevelse er, at det sker meget, før de kommer i skole. Øh, jeg, jeg er bedsteforældre til ni børnebørn. Jeg synes, der er sket en udvikling bare over øh, den her periode, hvor mobiltelefonerne er kommet frem. De ældste de vil rigtig gerne have læst historie, og det har, vi, det har jeg gjort for alle mine børn i stort mål. For jeg kan også ret godt selv lide at gøre det. Mm -hmm. øh, men de yngste de gider det faktisk ikke rigtigt. Det er meget irriterende, for jeg elsker at læse Olund Kirkegård og alle de andre, og det gider de faktisk ikke længere, dem der sidder med deres mobiltelefoner, fordi det er ligesom om, det går for langsomt, og de har faktisk svært ved at sidde og følge med fire, fem, 6 børn øh, i igen det også længere noget det, man taler om, at koncentrationsevnen bliver nedsat, den dopamin, man får af at være på noget, som er noget mere underholdende, end at du sidder og læser Olund øh, præcis, og det betyder jo, at noget af deres barndom bliver fyldt med nogle helt andre ting. Lars, nu, nu nævner du, at øh, der skal nogle lovkrav til. I har øh, foreslået de her ting, og øh, du, øh, du fortalte faktisk første gang om dem i et interview med Berlingske for nogle uger siden. Yeah. Og siden vil jeg sige, at der, der har været ret meget genlyd til jeres øh, forslag, men også det her i begge to taler om, hvad er for Med øh, Mette Frederiksen satte det faktisk også på dagsordenen i... Øh, tilstands spørgteam øh, i folketingssagen. Lad os lige øh, prøve at høre, øh, hvad det var, hun sagde. Og jeg tror, der er en meget, meget, meget stor sammenhæng mellem det faktum, at vi aldrig nogensinde før har haft så mange børn, der ikke har haft det godt. Og så lige præcis den her skærm. Så skal vi regulere? Ja, det skal vi. Skal vi passe på vores børn og unge? Ja, det skal vi. Skal vi have skærmene meget mere ud af skolen? Ja. Skulle de nogensinde have været inde i vuggestulen og børnehaven? Nej. Har vi et kæmpe ansvar? Ja. Kan vi stå med det alene? Nej. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Samfundet bliver nødt til at påtage sig et langt større ansvar. Fordi den generation, der vokser op lige nu, er i høj grad overladt til sig selv på den der skærm. Og det tror jeg ikke, der kommer ret meget godt ud af. Det lyder jo næsten som en oversættelse af noget, du bringer op her, Lars. Samfundet skal tage et langt større ansvar. Hvordan ser du, det kunne ske? Jamen altså, det, det, det kan jo ske ved, at, at vi tør og øh, og sætte nogle retningslinjer. Øhm, Tør sige noget på tværs, at det er det her, der gælder i folkeskolen. Fordi det er klart, at alle lærere bliver udfordret af forældre og børn osv. Og så, så der er simpelthen behov for, at vi får nogle ensartet regler. Mm. Og så vil jeg sige... Alt det, vi taler om nu her, som statsministeren så også øhm, ser og er enig i, hvilket jeg er rigtig glad for, fordi jeg, jeg tror, det er faktisk er et meget, meget vigtigt ansvar, vi tager her. Selvom det lidt kan være upopulært at sige det på den måde, og jeg generelt ikke går ind for at lave forbud og for alt muligt, men det her, det er simpelthen uklogt at fortsætte på den måde, vi gør nu. Det, der jo sker teknologisk, det er, at der er en kæmpe bølge, videreudvikling i gang her. Ja, for nu altså, kommer kunstig intelligens jo rullende. Det. Jeg har lige brugt noget, noget tid over i, i det, man kalder The Bay Area, hvor de sidder og udvikler mange af de her nye øh, kunstig intelligensprodukter. Det er ekstremt, hvad vi kommer til at blive udsat for. Altså, øh, den kommer jo til, man kommer jo til at kunne forfølge folks øh, humor, øh, grundinteresser, følelser, og det gør jo, at du bliver jo endnu mere tilknyttet til de produkter, der bliver digitalt. Det har også en masse fordele. Vi kan som samfund også bruge intelligens til en hel masse gode ting. Øhm, på uddannelse, på sundhed, på alt muligt. Det er godt, men de skadelige virkninger, der skal vi være opmærksom på. Hvis den har en tiltrækningskraft i dag, så kan man altså gange det med noget stort lige om lidt. Men hvorfor er det samfundets ansvar? Hvorfor er det ikke den enkeltes ansvar at sige, jeg vil gerne bruge min tid på det her, jeg vil gerne bruge de her platforme. Det skal staten da ikke komme og bestemme for mig. Det er jeg helt enig i. Um, men uh, når vi som samfund gerne vil lave nogle læringsrum for børn og unge, så skal, har vi også et ansvar for at skabe nogle rum, hvor man faktisk kan lære også at være menneske og også at have social kontakt. Og derfor har vi også et ansvar og en mulighed for at skabe de bedst mulige forudsætninger for, for børn og unge. Og, og der, så er det helt rigtigt, det er jo forældrenes ansvar, det er også de der mit eget ansvar langt hen ad vejen. Men der hvor vi skaber nogle rammer som samfund, hvor man skal uddanne sig og lære eller blive rask eller noget lignende, der kan man godt tillade sig at være klog og skabe nogle, øh, nogle, nogle tydelige rammer på det her. Vi lukker det her emne lige så stille og roligt ned, så skal vi nemlig videre til din kæphest, Nina. For du har som sagt arbejdet intens på at finde ud af, hvordan vi kan få endnu flere til at arbejde, og arbejde mere og mere effektivt. Og det har vi jo brug for i det her samfund. Regeringen sagde det under valgkampen, regnestykket hænger ikke sammen. Vi mangler hænder i fremtiden både i den private sektor og den offentlige sektor. Regeringen har sat et mål om at vi skal finde 45.000 flere ind til 2030. Og dem har du så blandt andet fået en opgave med at finde. Jamen, jeg må jo nok sige her at øh, vores opgave er faktisk ikke primært og skaffe en hel masse arbejdsudbud. Og slet ikke for at sige et liv i forhold til den gruppe, vi kom med en rapport om her i slutningen af maj. Øh, der vil jeg meget mere sige, at det her det handler i meget høj grad om at få borgere, som er på kanten af arbejdsmarkedet eller uddannelse, hvis de er unge, og kanten af deres eget liv, få dem til at få et bedre liv og få den tilbage i lønnede jobs. Som det også handler gode... vel også i sidste ende om, at de skal kunne levere noget til samfundet. Det skal være en mindre byrde for samfundet. Det er netop man også rigtigt, på det men, men, men bare sådan i forhold til hele tiden. Der er andet end arbejdsudbud, fordi sagen er netop lige præcis for den her gruppe. Øhm, der er de så langt væk fra arbejdsmarkedet, at det at tro, at der lige står 37 timer på ryggen af den, det er sådan set ødelæggende i forhold til og få dem hjulpet et bedre sted hen, hvor vi måske så kan få reduceret alle de sociale øh, serviceudgifter, som er forbundet med rigtig mange af de her borgere, som har masser af problemer. Det er faktisk der meget af det her, det ligger. Og der, hvor der er en forandring i forhold til det, du kommer med, og nogle af de arbejdsmarkedsreformer, vi har set tidligere, nu bliver det sådan lidt lille teknisk, ja. men de første kaldte man typisk en generation 1 reformer det var der, hvor vi tog en efterlønsreform og en førtidspension, og vi vidste nogenlunde på bundlinje, hvor mange flere der så kom i arbejde. Dem her kalder vi anden generations reformer sådan under en bred paraply, fordi de er noget mere komplekse, de er noget sværere at udregne, og der skal, der skal mange andre ting i spil for at få den effekt, som, som du her taler om. Men der er omkring 200.000 udsatte, som er på den der kant af, af arbejdsmarkedet. Hvem er de i vores samfund? Jamen, det er jo sådan set borg, som du og jeg, som bare på et eller andet tidspunkt i deres liv har mødt noget, som gjorde, at de måske øh, mistede kontakten med arbejdsmarkedet, og så blev de på en eller anden måde mere og mere marginaliseret væk. Det kan være unge, som kommer ind med psykiske diagnoser, som derfor ikke får gennemført en ungdomsuddannelse. Der er faktisk 30 procent af vores børn i dag, der ikke består af folkeskolens afgangseksamen, så kan de sådan set ikke komme ind på en ungdomsuddannelse. Vi taber den hele vejen. Og hvorfor er det, vi taber dem? Fordi... Du sagde indledningsvis, at vi troede, at vi var gode til det, men ja, måske er vi ikke. Vi har, vi har troet, at vi var så gode til ting, men sagen er, at der er faktisk temmelig mange, der falder i den der karussel øh, i vores samfund. Og det starter helt ned i folkeskolen, hvor børn jo mistrives, så er vi sådan set lidt tilbage til Lars' mm. kæphest også. Og hvor, vi, hvor det tager måneder, for at give dem en PPR-udredning, så man faktisk kan gøre noget ved det. Og der er frygtelig mange børn, der begynder at have brug for det her, vi har ikke nok ressourcer til at gøre det her. Det betyder, at de så går i månedsvis og venter på det, så bliver der fravær fra skolen, fordi vi er jo ikke i skole. Så begynder der at blive problemer senere. Der er også rigtig mange skoletrætte unge osv. Alt det her, det kumulerer op. Så det vi troede var et finvasket net, der er faktisk rig mulighed for at falde uden for systemet? Det er sådan set det, der er hele pointen i det. Og det er noget af det, der gør, at der er virkelig mange steder, hvor vi bliver nødt til at sætte ind for at undgå, at så mange mennesker falder ud. Det er der så er den gode historie, det er. at når man gør det... Og, og der er masser af eksempler på sådan en små nålestik, hvor man faktisk gør noget rigtig fornuftigt. Så kan man godt undgå det her. Men det er jo også svært. Det må vi også sige. Altså man kan også se, nu har vi et eksempel øh, i Berlingske fra Jørgen for eksempel. De har investeret omkring 160 millioner i at få nogle af de her mennesker ud. De får så i effekt ca. 160 millioner kroner ind igen. Altså det er jo ikke et kæmpestort plusregnestykke altid. Det er ekstremt svært at få nogle af de her mennesker i arbejde. Og måske er det kun få ekstra timer om ugen. Det er simpelthen ikke enige med dig i, at det ikke er et stort plus. For det første er det menneskeligt et stort plus. For det næste, så er der børnene i de her familier. Vi ved, det går i arv, det her. Og når far og mor ikke arbejder, eller de har det skidt, så får børnene også det meget tit skidt. Men for det tredje, så er der det med de her regnestykker, at når man får folk i job, så er der meget af det, der tilfalder eller til staten. Og det er ikke nær så meget af det, der falder ned i kommunens kasse, og derfor det er faktisk nogle af de problemer, der er i vores velfærdssamfund, at kommunerne skal have stærkere incitament til at prøve at hjælpe de her borgere tilbage i job. Vi skal have virksomheder til at hjælpe. Det godt de i stort... Altså Jørgen er en fantastisk god model, som lykkes med det her. Men det er ikke særlig synligt for kommunerne, at det her det faktisk er en god forretning, og det skal der laves om på, for det er det for vores samfund. Inden vi lige går videre til at tale om virksomhedernes ansvar, så er der en passage i jeres rapport, som jeg i hvert fald blevet mærket i. For et er at og at sige, at vi skal ikke have så mange til at falde igennem nettet. Men når de er ude, så virker det også som om, at nogle gange er det svært at få dem ind på arbejdsmarkedet igen. Jeg vil gerne lige spille et citat fra rapporten. Det lyder sådan her. Lidt for simpelt beskrevet kan mekanismen være følgende. Efter en rum tid på en offentlig ydelse, mister man tilliden til, at man kan klare sig selv. Derfor fokuserer man på at have ret til ydelser frem for at komme er en ydelse. Hvordan? Ved at udstille, at man kan meget og lidt og er rigtig dårligt kørende. Ja, har vi fået skabt et, et, et velfærdssamfund, som i virkeligheden nogle gange holder folk på offentlig forsørgelse og ude af arbejdsmarkedet. Ja. Det er jo det, I lidt beskriver. Ja. Det, er, det er forskningsresultater, som mm. har været ude og analyseret de her ting, og det er jo ikke tilsigtet. Og, og det her, altså, der er meget forskel på det, vi kæmpede med en overgang, hvor der var det jeg kalder fritidselskende folk, som synes, det var et fedt system. Og fritidselskende folk synes, at det er et dejligt begreb. Det, ja. det er ikke det, der er tale om her, fordi her handler det jo om, at vi kommer til at gøre mennesker afhængige af systemet ved, at de mister selvtilliden til at kunne klare sig selv. De er bange for, hvis de kommer ud i for eksempel et, et, et uddannelsestilbud. Og det er faktisk sådan, at vi siger til unge, der gang efter gang er faldet ud af en uddannelse, nu, nu skal du, nu får du et uddannelsespåbud. Men hvis nu man godt ved, at man bare får et nederlag en gang til, for man kan faktisk ikke klare det, så bliver man jo bange for, at man så mister sine ydelser, hvis nu man faktisk bliver for god. Og der er faktisk også nogle dårlige incitamenter i det her. Hvis man bliver bedre, så mister man også nogle af sine ydelser. Så vi har på mange måder lavet et system, som en hel del gange kommer til at gøre folk mere syge og mere dårlige. Det er jo meget tragisk. Vi er lidt fremme ved din øh, kapest, fordi det der er din pointe er, at det her det kan ikke lykkes. Vi kan ikke få nogen af de her unge ind i øh, arbejdsmarkedet igen, øh, hvis det kun bliver noget, som velfærdsstaten skal stå for. Det vil være alt for dyrt, og grundlæggende kan en sagsbehandler ikke udgøre de menneskelige relationer og fællesskaber, som for eksempel en anbragt ung har brug for. Vi har brug for virksomheder, vi har brug for civilsamfund, hvis det her skal lade sig gøre det er dine kæphest i den her forbindelse. Øhm, virksomhederne skal altså hjælpe. Hvordan vil I gerne have, at I gør det? Jamen det kan man bare gå ud og kigge på, hvad der sker i en hel masse virksomheder, som har dansk industri, har for eksempel givet priser øh, til nogle af de virksomheder, som påtager sig et ansvar. Der er for eksempel noget, der hedder Give Stil, ligger i brænde. Det er sådan en gammeldags metalvirksomhed. Der har man så sat sig for, at man tager kriminelle unge ind og hjælper dem. Og mange af dem ender med at få en lærlinguddannelse, det er, altså, selve det at få et arbejde, det er faktisk temmelig sundt. Og det er faktisk temmelig socialiserende. Hvis man bare hjælper det lidt på vej, og måske i starten skal lære nogle af de sociale normer, og give lidt plads til, at, at man skal lidt ud, og så videre, men så kan det godt lykkes. Det, det er én ting. Der er, altså for eksempel, tag den der anbragte unge, som måske som 18-årig faktisk ikke har nogen relation, og man har været anbragt på en institution, man har ikke nogen familie, der, der dur til ret meget. Sådan en anbragt ung som 18-årig, hvis hun pludselig midt om natten har problemer øh, med, at hun står en lørdag aften og har sig ud i et eller andet, som mine børn for eksempel er til at kunne gøre, så ringer de jo hjem, og så er det bare med at komme ud i bilen og hente dem et eller andet sted. Sådan en anbragt ung har jo ikke sådan en, men hun kan heller ikke ringe til sin sagsbehandler kl. 3 om natten, for det er jo ikke det, der er meningen. Mange unge er meget ensomme og har simpelthen ikke netværk og den slags ting. De bliver hjemløse som tider. Og, og selvom vi bruger, vi bruger faktisk milliarder på i kommunerne, det der hedder efterværen, men det virker ikke. Og erkendelsen er jo, det her, det kan kommunen ikke gøre alene, hvis ikke der også er for eksempel mentorfamilier, som tager sig af de her unge. Og det findes nogle organisationer, som gør det rigtig godt. Og det er så civilsamfundet, men virksomhederne, som du også nævner, er jo, og er jo også helt afgørende. Lars, I skal jo som virksomheder, skabe arbejdspladser, I skal skabe vækst. Nu hører vi også, at I skal også tage af, at de udsatte, bliver en del af vores samfund. Er det en færre opgave at stille jer? Nej, men jeg, jeg er jo rigtig glad for, at, øh, at man også ser det, der rent faktisk sker, som øh, Nina Smidt også påpeger her. Der er jo rigtig, rigtig mange virksomheder, der gør det her. Øh, af mange hensyn. Øh, og det sker også meget lokalt. Øh, og, det, og, det, og, og det er klart, at virksomhederne bliver, bliver vi om rigtig mange grønne omstillinger, skal vi også tage os altså, vi skal, Der er jo mange forskellige bundlinjer. Der er den økonomiske, så er der CSR, og så er det ESG. Og, og og og det gør virksom, der, så der er et hav af ting, som erhvervslivet skal påtage sig et ansvar for. Og det gør erhvervslivet i meget stor udstrækning i dag, og det vil erhvervslivet også meget gerne fortsætte med. Det er klart, at man kan, ikke, man kan ikke lave erhvervslivet om til et velfærdssamfund, eller at altså, øh, øh, give dem ansvaret for, for det hele. Altså, de har jo også ansvaret for at, at have en eller anden form for indtjening, og skulle skabe arbejdspladser. Det er så øget det, vi lever af som samfund. Det er øget der, pengene kommer fra. Præcis. Så, så, så Monika, men, det er også, men vores model, Lars, er ja. heller ikke... At det, Nej, men, jeg skal... taler ikke om, om jeres model her, fordi jeg er sådan set enig i ja. jeres model, og også enig i, at man skal kunne læne sig ind i den type af virksomheder, mm. og at det er der, man kan få et lyst til at få en videreuddannelse, og blive en del af ja. et samme og dermed også kan skabe arbejdspladser og arbejdskraft for virksomhederne. Altså, det, det man ikke kan lade være at tænke, når, når, når vi ser på analyserne her, det er jo, at mange af de, at, at det netværk, som du taler om, eller det net, samfundsnet, mm. som vi har skabt her i, i velfærdssamfundet, det, det, det ødelægger også sig selv nogle steder. Altså der er simpelthen for mange snubletråde. Altså man kan pacificere for mange mennesker. Og men det er jo og, en ting, men noget andet er, når vi nu taler om, at I som virksomheder, I må gerne lige give en hånd med med at få nogen integreret via arbejdsmarkedet. På Bergenske talte vi også med SMV Danmark, som jo er repræsentant for de små og mellemstore virksomheder, som sagde, det vil vi gerne, hvis vi bare lige slipper for byråkratiet og yes. blanketterne og fagforeningerne og alt det, der det, gør, at det's... det her bare bliver super vanskeligt, selvom man måske havde intentionen men det, men det det, Er det jo det også, også det, I oplever? Men det, det er jo det. Altså, der, den rapportering, de rapporteringskrav der både kommer fra, fra, fra det danske samfund, men også fra EU efterhånden, er jo helt ekstremt. Mm. Og det vil sige, når du skal tage imod øh, medarbejdere på den måde, også udsatte unge, så er der også et stort arbejde med det. Så der, der er enormt meget administration forbundet med mange af de her ting, og det skal vi simpelthen for simple og forenkle. Ellers, så kom, altså, ellers kommer det ikke til at ske i det omfang, vi alle sammen ønsker. Men det er sådan set der, at kommunerne skal spille den rolle, at de skal sørge for, at det her det bliver ubøvlet. Ja. For, jeg, for jeg er fuldstændig enig. Jeg synes, i... jeg bare lige afbryder, jeg synes, jeg har en skøn formulering i uh, rapporten, hvor I skriver, at der er et behov for at fremme serviceperspektivet i kommunerne for at hjælpe virksomhederne. Ja, præcis. Det, det er jo sådan et dejligt byråkratisk yes. ord til at sige, nu må vi godt ja. lige have lidt mere samarbejde. Og det handler det præcis om. For, og de virksomheder, der gør det godt de får jo selv noget ud af det. Nogle gange så får de arbejdskraft senere, fordi de faktisk får rekrutteret nogle gode, meget lojale medarbejdere af den her vej. For der skal selvfølgelig også være penge i det for virksomhederne. Det er lige præcis vigtigt, at vi ikke skal sige, at det her det er sådan en socialkontor for virksomhederne, og gøre det her på den lange bane, for I skal selvfølgelig tjene penge. Men, men pointen er jo, at de virksomheder, der gør det rigtig godt, de kan selv se en fordel i at gøre det her. Og der spiller kommunen en meget stor rolle, i stedet for at de skal bruge deres tid på rigtig mange processkraft som vi altså foreslår at afskaffe så skal de bruge deres tid på at servicere virksomhederne så det her det bliver let for virksomhederne at gøre der, der hvor det her virkelig fungerer godt og i de områder i Danmark hvor det fungerer rigtig godt, det er der hvor kommunen kan arbejde rigtig godt sammen med virksomhederne og uddannelsesinstitutionerne så når man kan få det der trikløver til at gå op i en større enhed, hvor øh, uddannelsesstederne og, og kommunens folk og virksomhederne har en, et rigtig tæt samarbejde, så får man rigtig mange unge med på vej, og også ældre, men øh, rigtig mange mennesker, som, som ikke lige er en del af det samme hold og det samme, øh, den, den, ja, arbejdsplads eller sociale samvær, som, øh, som de ellers kunne være på en arbejdsplads. Her til sidst så vil jeg lige tage fat i et andet forslag, som I er kommet med, Nina Schmidt, fra jeres tidligere rapport, som jeg synes binder meget godt sammen med noget af det, vi taler om her. Man skal have folk ud på arbejdsmarkedet, man skal unge til at trives. Det er forslaget om, at I gerne vil afskaffe 10. klasse. <laughs> Og rigtig mange har også læst det som om, at så bliver det også meget vanskeligt at gå på efterskole. Det kan man gøre i 8. eller 9. klasse, men rigtig mange bruger det jo i 10. klasse. I måde, I lægger jeg ud med hele middelklassen og alle deres børn, der gerne vil sende deres, deres børn ud på, på sådan et år, hvor de måske skulle trives mere være mere selvstændige. Hvorfor er det så vigtigt at erstatte det her 10. klasse med, med, med det, I så kalder en HPC, som er en anden slags ungdomsuddannelse. Ah, nu fortæller du også historien forkert, men jeg bliver også nødt til at sige, at jeg faktisk er ret træt af medierne på lige præcis øh, den der, fordi der kan man godt sige, at det, det, lederskribenterne det er middelklassens øh, repræsentanter i meget høj grad, øh, for det er faktisk en ret forkert fremstilling. Vi bliver ved med at sige, at man stadigvæk kan gå efter 9. skoleår i 10. år på efterskoler, og vi bliver ved med at foreslå, at der skal være et øh, betydeligt offentligt tilskud til det. Vi foreslår, at der skal være en stærk aftrækning med højere indkomst for efterskolerne har altså det problem, at det er de velstillede børn, der går hvorfor på efterskolerne. Men hvor er det? Er det et problem, at det også er, er, er børn af velnødne danskere? Ej, jeg der jeg går synes, på så, at, at hvis du giver 3,5 milliard kroner, og det gør vi til efterskolerne, så går det altså ikke, hvis det kun er de velstillede børn, der går på efterskolerne. Det bliver jeg nødt til at sige. Det Lars, synes jeg ikke er holdbart. Lars, jeg er meget spændt på at høre, hvad du tænker her. Fordi nu har vi talt om trivsel blandt unge, særligt med fokus på skærm. Men, men det at have et og på efterskole, for eksempel i 10. klasse, kunne det ikke også gøre, at vi ville få nogle mere robuste, stabile unge, som havde nærvær social kontakt, som måske var mere rustet til at komme igennem en ungdomsuddannelse og et arbejdsliv? Jo. Jo, og det hører jeg jo heller ikke, der ikke bliver Nej, sagt andet synes, end det. Altså, så så det er absolut, og, for mange, og nok også for mange drenge, havde jeg sagt, ikke? i den alder, som måske udvikler sig i hvert fald i forhold til koncentration og på anden vis lidt, lidt langsommere end mange af pigerne, de har virkelig glæde af det. Men, men absolut jo, men det der også står, og, og det er jo, at vi også bruger det som springbræt til at hjælpe unge i den alder til at sige, hvad kan de, hvad kan de bruge deres videre liv på? Hvordan kunne de tænke sig at dygtiggøre sig på anden vis? Og der skal vi have endnu flere på erhvervsskolerne i øvrigt. Det, er det, er det er meget, meget vigtigt for Danmark. Det er en stor målsætning for os. Og det vil hjælpe rigtig mange af de unge, som i dag er som er udstødt, som ikke er en del af øh, samfundet mm -hmm. rigtigt. Og det er vi sådan set fuldstændig enige i. Og noget af det, der jo er vores problem, og det er sådan set en del af vores løsning, det er, at dem, der vælger studentereksamensvejen, eller studentervejen, gymnasievejen, de får sådan set tre år, hvor de har tid til at blive modnet og alt det andet. Dem, som meget hellere vil noget mere praksisfagligt. Vi giver dem i dag et elendigt tilbud, og rigtig mange af dem har svært ved, fordi de skal starte på en voksenuddannelse reelt meget hurtigt at vælge, hvad de vil være i deres liv, som murer eller tømmer eller et eller andet. De har brug for et lige så godt tilbud, som det det, de får, dem der går gymnasievejen, og det, det får de ikke der. Det er sådan set nøjagtigt det, vi foreslår. Vi foreslår, at de skal have bedre tid til at modne sig, for jeg er meget bekymret lige præcis for trivslen. Men det er blevet et meget, meget skævt billede, vil jeg gerne have lov til at sige, det som nogen forsøgte at. at, at spille i forhold til øh, vores forslag her. Det har jeg ærgeret mig en hel del over. I har jo omkring de her godt 100 forslag bare i den seneste måned, og det er jo vigtigt at sige, at det er jo forslag. Det er jo, nu er det jo op til regeringen at finde ud af, hvad for nogen af dem skal så føres ud i livet. Vi kan sige, det her med 10. klasse, det har ikke fået, og efterskoleren, det har ikke fået stor opbakning, men, men, men vi mangler selvfølgelig en politisk proces. Hvad skal, der, hvad skal der til nu for, at alle de her forslag, du er kommet med, de faktisk bliver til virkelighed? Ja, det er jo politikerne, der bestemmer, heldigvis, da i sidste instans det her, og det der er min egen erfaring, det er, at der kommer tit noget i, hvis der er kant i nogle af de reformforslag, når man kommer med, og så går der et stykke tid, og så falder gemytterne, måske får de ordentligt købt læst forslagene, det synes jeg jo er en rigtig stor ting, og så kan man måske se, der faktisk er nogle, nogle idéer og nogle visioner, og så har jeg oplevet mange gange, at så sker der noget over tid. Den dame og den herre, Nina Schmidt og Lars Sandahl, tusind tak, fordi I kom. Velbekomme. Og tak til alle jer, der lyttede med. I næste uge, der lover jeg også, at det bliver særdeles begavet og bramfrit, Derfor jeg besøg af juraprofessor Ditlev Tamp og kommunikationsrådgiver Anna Thyssen. Jeg hedder Mette Østergård. Producer var Josefine Maria Hansen. Nina Schmidt kan allerede høre, at det nok skal blive bramfrit og dejligt. For genhør i Østergård's Salon.